سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا أنت أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي لي وحل لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن <تصفح> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 اوله حصہ د سوره علیم عمران شروع وا د مون ویلو چې د حصې کې مرکزی مسله اثبات د توحید د باری تعالی ذکر کای او په اعتبار د مضمون سرا دا حصہ بیا درې بابونه اول باب ول سیاتون دویم باب بیا تر شپږشت میا او دریم تر درش په ته او هر باب کې شپږ خبرې دي اول توحید ولومبي باب کې ذکر کو الله لا اله الا هو الحي او باغي دلایل عقلیه ذکر کل به تخفیه منکرینو او دا مساله تورکو او لومبنه جواب د نصرانیانو کو چې وی انجیل کې حضرت عیسی علی سلام ته ابن ویل شوی دی او ابن په مانده زوی سر راضی نو عیسی علی سلام د الله زوی دی دا لومبه جواب موږ کو داد متشابهات نه ده اول خو د سره ویللی شوي نه دي پهات کې د اب لف د سره تن نه کته اییم نو د ابن دا د متشابهاتو نه تا دی تاسو د دی به ماهبانې نه پوې کوي لکه د کو مشرې عربو کب د مقوللهمهشهور ده چې جین کوی و مونږ د فلانانی لونه ی یعنی هغه مشر ځانله به سيادت بلاروغرزي چې موږ داغه اولاد یو يا حضرت لوت عليه السلام کومه تقریر کوله ورته وي اتا اتون الرجال فاحشتم تاسوناري نو سر بدكاري کوي کستا دم رشوکي نو ها اول البناتي دا د چم گاوند جي نه گئی جي دي دا زماده لونو در دي د سرهوادو کوي د سرنی کوو کوي نه هررو لکوم هغه تاسو د پاره پا دي نو ابن په د اولات اول د سره انجیل کې راغلی نه دی او که راغلی نو دا د متشابهاتو نه دیڅورمه خبره تعلیم مومنامله په وخت د ورود د شوو کې چې ته ګډ وړ شوي نو د الله نه د استقامت او د مضبوطیا دعا کوه بیا هغه ذکر کو ربنا ثبتاقدامنا الله زموږ قدمونه مضبوط کی او ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدونک رحمه انک انت الوهاب بیا لسم آیات کی بل خبره ذکر ک چې مال او دولت باندې تسرب ل... تړین او داخ خلاصول د الله د عذاب نه نشي کولې دا غو چمروزه دي ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا او بیاي ترغيب للجهاد ورکو او تزهيم له دنیا اغشپا خبره ذکر کی چله او انسان د تخوائش سزونا اغما غستګړي دي یو داغه نخزا درم دارین اولاد درم دارین مال دولت سر او سپین خسلس ورلی بهترین ساروه او فصل نو دا اور ازید دنیا وی تا دنیا کې ولا گولی او د الله دین له اوسګار نشوي تر دې چې خلک د وازه شو او قبر دلاړي نو ته دنیا خسدګه الله وای ما سره خسنه زید او سې دوه او الله انده حسن و معاب وسنان انیسه پک مومنان الله تعلیم ور گئی زما حبیبات د دې ته وایا د خپلومتیا نو دوایا د خپلمرګ ورو ته وایا د دنیا د کم سيزونه چې ذکر شو خزا اولاد مال دولت سورلی فصل د دینه به تر سستا ول نه یادم چې تاسو له الله داغه وعده کړي دا او خاص کر آغا کسان الله دا غي زم ساتلې ده نو غي کل تو ور دوا یا صلی الله علیه و الی وسلم اعنبئکم آیا خبر در کمز تاسو خیر من زالکم دیر ور د دینه زگا سارو فصل ده نکلو چی وکلو کثار وېده نو کلب په یو ریو کلب ووچی سورلی وېده سکاله سمای کلا و خرابای کلا بسر اوس بینویو کلا بنی مال بې یو یا بنی بچی با نافرمانی خزا هغه بنا جوړای د دینه به تر شېست اوله نخې ما هغه سې دې ویل للذین اتقوا د کسانو چې غیزان ساتل د شرک نه تقوا تقوا ستولې کیجی تا کوابه لګیږي پارهسته لکه ډاکټر مریض ته وای چې تاسو زکام ده نو د یخه نو د تریو نوزان ساته غړونه خوري ريجیبانه خوري هغه سيزونه خوري چې هغه لیاله پیدا کوي دې ته پاره شوی اوس دې خو ډاکټر لطله هغه د 200 افص ماغسته ټیسټونه مور تخکړی دي دواین مولا خد استاند مطابق ورګړی دي خو دې پاره نه کوي نو دا دواو په تاسوږي څې دلته ګولۍ واچي اولاد شي باثروم کې بيخو بولام به یاد ووري یخي وبس کی یا مثال په طور سرکړی سزونه خوري نزه زکام بخښي چرم نه تقوا جزانه د ګناه نساتلې ده او تقوا کار گرنګارده لکه یو سړی سره د مالو چوپان دی د مالو او پاند ته ده او دې روان دی او پالاره باندې هغه بوټی دی چې باغیږي ګلابونه دي داونګي بیری دي چې کړ دی اسګی دی پکې اوس د مالوجو دا پړ دې لاسونه پټ څنګه چې دا سه به ساتي چې دا مالوج دي اسغه کې وننخلي نو په خپل ژوند کې دا سه دی رې زګه د مسلمان اغا مشهور مقولہ دا کړه مرګ نرسته د خپل مرزي زندگی تیرول غواړي چې زمما به خوشاله خوشالي وي نو د مرگ نمخ کې د رد د مرزه ژوندۍ تیاره کا بس اسان التقوا و یا يفکروا الله علا سرهو کتابي خبره نه دا خو د مطلب د بارا خذا بازار کې ناس تو چا ورته دل دسه کې وي د مخلوق او د خالق, روغی لناس کے ماں دا دا خالق کے روغ ال الناس ما د مخلوق او د خالق مېس کې روغا کوم رب غاړې خدای خالق غاړې کې دا مخلوق نه رضا کیږي سر دي بس اپ کا بزرگ مغبرک نهسته چا ورته بچاجي دلته سگه وي زمما خو غزور کار دي دا خالق او دا مخلوق مېس کې روغ او کول غوز دې غاړې دا رب نه رضا کیږي پوښې په مطلب وانه چې صاحب بند و نه اوس تا غاړې کې چې الله ار جنا نعمل صالحا ما واپس کې جنې کوم له کما خووس الله سوي جننا تاسو رج کوم وخت اوغه وخت یې رښوي دي نو اوس دل د ناس دي موهله خالق او د مخلوق روغه کوم خووس دې رضا دي د غاړه کې د خالق اړه نه دی نو نو په چرتو کې خالق د ما سره روغه او کی حدیث پاک رازي نبی عليه السلام فرمای کم سړی چې الله له یو لیشر انز دی شي یو لیشر دا الله دین طرف تا نو الله ولا یو کولاچ را انزديشي کولاج دیته او یو سره یو کولاج را دیشي نو الله داغه طرف تر روان شي او کم انسان چې دا الله طرف تر روان شي نو الله ولا پمنډه باندې راځي غي غول اورکای داغه نسوک زیات مهربان نشته یو ورسیا دا چنچنی یا ورس یاد سه مرغۍ بچي پنجره کرا واستو او دا نبی رسول الله مخ کې جمعات کې خو دوه بنجه باې غټی والی دا الله فیفصل الله سرسلامم صاحاب وي داسشی دی جد دا خو ته مور مینه د دپل بچ د خلاصو د پاله و الله مین دا او یاو میدو نه زیات پ خپل بندبانې مهرببان دی چې او یاو میدو می نه را یوځ کې د هغې نهوا می نه د الله ده الله زما بند د جنم ته ن او دی به خپلله خواروان دی تاسوونهنوګورئ که پهې فیسبک باې یو دینی پوس را مثال بوتلول استعمالای کنا اول زو بیا بلو بیا بل نو چې دینی پوسټ پرای شي نو موږ سره د مولیا نمبر کار نشه د فیسبوک هم تدنه اوسار نو اشاره ولا ورګو مخ کی او کده بهای او سی پرای شي نو کله زومونکو کله یو تر ولطا او کله بل تر ولطا او زګی باغی کی شیطانۍ لذت ورو دي نو موږ لګیایو د ستر گزارنه او روزه کې موږ دا کنه اخلاص نشو روزه کې موږ لګیایو زمو سترګي هغه ګناونه کوي زمون غو غنا دروغ اوري زمون جبې دروغ ووي زمون لاسونه په غلط عمل باندې دي زه که ته چکوته نه استعمالې نو فیسبوک ناراضي او نه بد ديږي نو ستا لاس پای کې استعمال شو ستا نظر پای کې استعمال شو غوګ دې ان فریجول غوګ دې استعمال شو واخ دې ولا ګولو مبي دي نه واندي نو که ته دې په سلورم حساب باندې بلکې بلسه مې حساب باندې الله توخ ورکو نو الله برضا شي تقوا زان ساتل اگر علامه اقبال یو شعر دې مفهم ماده چې دانه خاور کی زان دل کی ختم شي نو ګل گلزار ہوتاه په یاد اگل ګل ناروزی او ګنه دانه بره تاکي پرتای د موسمی اثراتو نه بچي ایسی کی پرتای ير کنډیشن او سيزونو کې پرتای نو اگې نه چرم ګل ناراضر غونېږي ګوډه نظر غونېږي وکاله چې دا دانه زار خاور کی او خارو کې ملجی دا داغه نبوټه زرغون شي او پای کې پیدا ګلاب او ګلزه ګل لالہ او قسمه قسم ګل نه راکېږي نظام بخوارې مخ کې داغه او د دا انسان په زندګۍ کې د ټولو نگران شپه د قبر لمبې شپه دا الله دې مونږه داغه نامان راکې نبي عليه السلام په دعا کولا اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر الله دا عذاب قبر نه بناغوړم عذاب قبر اوس خله کوئی پنځوريان عذاب قبر نه مڼي مونږ وو مو ځان د پاره نه مونږ ته د بارخه مڼو نو له الله الله عذاب نه راکې د کافر مشرک د پاره مڼو اوس الله عذاب دلته ور کوي یا عالم برزخ کې ور کوي هغه داغه خو حالا مونږ په دې جاس رج نه کو چې خامخام دې قبر کې دي خامخا دې قبر دا شرط به گلیشته او الله عذاب ور کوي فرعون الله ډوب کړو په دریای کې او قوم دا جسم په آرامي مصر کې پروت دي الله ورته وی لته كون ايته لناس زطات داسې زطا د وجود ساتم چې خلکو لپټولې چې چا دنیا کې د خدای توپ دا وکړي الله ورته دا شي ګړي اوس هغه عذاب کبر شته کنه دا مبارک قران وي النار يورزون عليهم په دبا اور ول الله بشکې سارو ما هم یعنی سوزایي اوس دا کبر کم دی نو دا کبر نا مراد لازم دا ډورا نه دا چې دا د کبري برزخ ته مراد ده برزخ وای پردی له هغه دا, دا و و او کبل زی زګه رسو قران کې راځي کلا ان کتاب الابراري لفي علين عمل نامه او روحو د مکانو بنديانو په علين اسمانو کې دي او عملو په سجین دزمو کلان د جهنم یو کندر باغی کې نو دا غی نارو واپس ناراضی ها دی ووجو سره تعلق داو یا نا. او اوسنګي تعلق دی نو د انسان د الله سره یو څه جوړ شوی دی ای سي ټی وی تذل ته الله سره د الله ورناستی او بټم دباوه آل تکي هغه فنکشن بدله ای نو انسان سره تم راک قد رشدہ چې دې دې کې بناستې بغیر د واسطې نه د فنکشن بدلو لشي الله روح آلته دے او جسم دلته دی سزا ور کولوبانه قادر دی زمون د ایمان دی الله سزا ورکی راحت ور کوي تقوا که چېرې دا هغه سختې نظام ساتل غواړي نو په کارداري چې مونږ الله رضا ولټو دا الله رضا څه کې دا د الله حبيب صلی الله علیه وسلم لا رکهلې د وسيزه ميد له بری دي کتاب او به منګولیو له غوړي چېرې ونه گمرا کتاب الله قران مجید و حبیبی. او سنت حبيبي او داغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقا اس کا زما مرضی منی زما نیت منی او کنه منی خب زبا ارفا لو کوما للذین اتقوا د پردا کسانو چې غزانو صاحبرو د ګنانا ان دربهم الله سره بای جنات باغونه دا سی باغ غنا تجربه من طاته الانهار چروان وی لاند داغی ناولی او دا انهار صفات بیا سور محمد بن الله صلی الله علیه و سلم کی راجی چې د ابو چینه بروانې خون ویني بدل شوی د شرابو چې نه بی خون بورکې سکون کوتا د شرابو چې نه وی او د غبین بی صفاسutra خالدین فیها امش ابی پدیک او غرا اعتراض نه ختمی یو باغ بولور کوما انسان وی باغی خو اکثر روڑشینو بیا باغ میونکای الله وینا تا تجریمن دات الانهار لاند بی خپلې چینه او خپلې ولې روانې اروق بسر سازو شادابی راغو خو دا ګرای کور دې بیا مې دیوباسی الله خالدین فیها نہ همش ابکې داوتل دینشتا نو د جون بسخون دی که خپل باغي او خصم سوري غزيه واسيمان كن بيني الله او ازواج بی سريعه بي بيان به سرهي خزي ويستا نو د دنيا د خزو بشاند بي چې کلبي سر ترلی او کلبي خپت ترلي او کلب اصحاب وي دي رواني الله وي نه مطهرات پاکي صفاسوتر وي چې د کور د لاجه په سبب د مور اور غور دلارجی او ال دغه زادت رنگڑی بازار را چویلی اپلاس ما نپرا تئی اصحاب وی ته روانی کتو لوی چاے وی شیخ ما صرف کڈن غری کی برتی دیزان لته دیکا ا دداجه خزنه نہ نہ خزہ دا ا دیم وج زما خزہ دا او څنګه ته دلای دغه صلی الله خزم در کړه دا حدیث پاک راوی نبی صلی الله علیه و سلم وی بهترین چې د دنیا کې ول الله ورکه ای هغه نه کا خزاده الله دې ټول خزینې کانی کی متوهره طاکی خزې مزګزار یو غو قدرتې طاکی اجې بلمازی نو کډې د چونه نمونه ځان له ور کی گنا مجدل باران ساس کې په لګیناسو ها بیا پداسې لګاتېوال نه جس لیور اپرو سین نه نه متوهره طاکی ورزوان من الله او رضا من دی ادا الله د طرفنا د ټولنه اهم نه یمات په جنت کې د الله رضاونت یاده الله د الله زمون دا رضا شي جنت په موزون نه دی. جنت په ودسون نه دی. جنت د الله پر رضا دی. کله چې الله په حساب شو نو زمون د عمل هیڅ هم نه دی دا څلور نوم نه نو دی لکه زمون عمل ټوله د کاوا ټوله ټگی ټوله برگی ټوله دوکا دڑاکا ده او الله د موږ نه بس ورزوان من الله په دې کې د موږ راولي چې الله والله بصیر بالم اللہ لی دنکے دے اخفلو بندگانو لرا اللہ تا زمون کم معلومی دینو اللہ اکا سے محروبان دے دا عباد دا اللہ سوک دیچے اللہ والا اخفل بندگانو بے وی اللہ زینا دا اغا کسان دی یکولو ناچو وی ربنا اے زمون گربا اننا آمننا اللہ منستا احکام منل دی ایمان دا اللہ احکام منل اللہ گناہ گاری و نفغ فر الله موږ د بخنو غا زنو بنا زمو غناو نو ما افکا الله ډیر غناو نه رانه شيوي عذاب النار او الله موږ جهنم او دا عذاب د اور نو ساتم د اور نو موږ د الله بنیت د انسانو دا چې کله به عزت د خیال راوې نو دیو به ځان سره ښه او موږ ته به وته ونیو چې څومره ټیم ز د الله دی عذاب دورت ځان ډینګولې شم ګوت به اوس دغه به رستوګه نو ګنابه پره وخو ده او دا خو هغه ور دی چې خلک که کنا چې دا دسته نه څومګره وته دي او بیا په وو دریابونو یخ کړې دي دسته نه څومګره وته دي د جهنم نه او بیا په او دریابونو یخ کړې سور کړې دي تا مولا ځان شو چې یو اساس کې اوپر آتی شو د وجود مناسبه را پړسي او اللاوی اغزی بولو بد ار وقت سرمنی بدلوم سوزی, سوزی با سرمنی بلا سرمنی براولم چی نوی عذاب تراشی او کله چې انسان یو پیر او او دا غزی نا پرچ لر شی نو بیا اغا غور سکی نور تا پیش لما غزی نیشی هغه اغا دمرا کمزور شی نو اللاوی بدلنا لهم جلودا سرمنی بولو بدلوم چی ار وقت کچه سرمنی او خد سوزی دی اللا جی موند آگین بچ کی وې نه اعذا ب نار او اوساتې مونږ د ور د جااننمنا اابابری نه اویفت د مومن صبر کوونکې به مصبتو تلیف برازی صبر بهکې کله به مالی ت تلی کله به بدنی تلیفی کل به د رونو باگانانونا کله دشمنده طرفنا خو صبر بکې په با مصایب باندې اوساادق د الله بندیگان رشتې او دا زیریشتیا چې قرآن ولريشتینه وي ولذي جاء بالصدق وصدق به نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی مبارک وي کنه هغه کا چې پرشتیا او هغه محمد صلی الله علیه وسلم وصدق به او رشتینه وګڼلو هغه نبی اسلام باندې وينو وه نازل شو فلاره کې ابو بکر صدیق ماغه لور له یو ابو بکر صدیق ابو بکر هغه داتې چل شو دی ما باندې دا کیفیت اطراغې هغه ورته صدق ته یا رسول الله چون چرایو نکاوې تارښتیا ویلې دي ځکه دا انسان د ژوندۍ د ټول نه بهترینه پته داغه هغه جګری دوست دی نو بکر صدیق د نبی رسلام جګری دوست وو دوړ کوالي دوی هم د انسان پته چې کومه دا هغه خزه ته ډیره لګي چې زماده خاون شو کې دي نو حضرت خدیجه ګبرى رضی الله تعال اغه ورتوی کتاب راه غریبانانو باندې رحم ک او مانتون کتاب الله شریف رسوا کوي ترشتینه پیغمبره ماجومانو کې حضرت علی رضی الله تعالی او وی چې زړه کد نه وڑو ما او ما شو ما استاد خبره رشتیا ده او غلامانو کې حضرت زید اغه نبی اسلام تایید کو د اغه من مسلمانانو نو قران اغه دوی والسابقین رشتینه کانې دینا او عجزی کوون کې الله ته نو د عجزې نه ټول کو ډ د د بیاې مسلام کوه کتګوره ولمونفیقینا او خرج کوون کې د الله پلاه کېول مستخفر نهبل ااسحار او بخنه کوښتون کې بخت د سبا کېسهار وختی باې نو الله نه بخه غواړی دنا چې نور روکې جندې را نو دستر کو چخی نیوللی او یو خوابل په برخو کې هم په سره کاږي وي کار کسب نشته بي روزګار هي مونږه الګا طرحه صاحب جيم سره منځو کا چې ساده رزق بندوبس کوي او ګنه ته صار باکه دادو يا صلات وخير من النوم نو دته اورېدل ني او جمعه ته ني راغله نو بیا په دې ناوخته نه وخت ای جيال ناوخته شي هغه وې نه وخت کړه بلمازم بل کس لګولې ده د نار رواني الګا ولي و بصرا لي ير له بنا اه اوکل مزدور لا کوله متا ته بناست وغه تاول الله نارزا کو نو الله تخافه والمستقرين بالاسهار بخنه غوختن کی کې او نبي رسول الله او په صباح کې خير ده په کې خير ده په صباح او بقواني سمر او مدونه جي الله تبارك جي مزا به بسار کروست دي حضرت نو در سلام تا فرشتي وې ان موعدهم الصبح ده دیده هلاکت نه تسا با دا سهار وختي نو دغه سوی علیصبح هو بکرري سهحار نزدی نه دی چې الله زارتبا کې د خو زه خوی د روستیم نو په کار داې سار وختی د الله نه بخ نه غواړي بیا ګور کل اووا ا زماهبیبه او نب او آیا خبر درکم کوم تاسو دا به خیر من ذالکم یکم په غه د دغې سیزون نه چې مخکې زیکر شو للهې ن ته د بار د آ کسانو جززانانې سااتلی د دررب په نیز درب جناتون جناتون تجری من تحت الانحار داسی جناتون هاں جروانی بیلان دید آغینا صلور قسمواری خالدین فیہاں همیشہ بی باگی کی وازواج متحرطن او بی بیان پاکی و رضوان من الله او رضا من تیاد اللہ طرفنا والله بصیر بالعباد اللہ لدن کے دیخ پلو بندگان لرا اللذین اغا کسان یا قولونا چوئی آربنا اے زمونگ ربا اننا آمننا مونگ ایمان رولدے فغفر لنا زنوبنا نو بخناو کی مونگ لازمونگ دا گناو نو وکنا عذاب النار او تے مونگ دا اور دا جہنمنا اور د عذاب دا اورنا الصابرین سبر کونگی قوم سیب ودنو او رجتيا و اونغي موقع والقانتين او عاجزي گونغي الله تا والمنفقين او خرج گونغي دا الله بلا رگه والمستغفرين او بخنه غختونغي بالاحار فصباي کي او ديجه پوره اول باب ختم شو الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وامام المرسلين ما تحب و ترضو اللهم وفقنا لما تحب و اللهم لا تجل لنا زنباً إلا غفرطا ولا حماً إلا فرجتا ولا دين إلا قليستا ولا مريضا إلا شخرا ربنا لنا وليخواننا الذين صدقونا بالإيمان ولا تجل في قلوبنا غلا اللذين وربنا نكروف الرحيم ربنا عتنا في الدنيا حسنا وفداخت حسنا وكنا عزا بنا وارد